Itt van például három nappal ezelőtt, vagy négy nappal ezelőtt Winter mondta, Zsolt, képzelje el, ő a Fidesz-KDNP frakcióvezetője, egy komolyan vehető ember, két gyerek apja, volt polgármester, és akkor van a Facebook oldalán egy fénykép, álltak Tripod Norbert, azt tudom, hogy találkoztam-e vele, beszélni beszéltem vele, de nem tudom, hogy találkoztam vele, ül egy gödörben, valami van a kezében, és Norbert gödörben néz. Ez, a, ez, ez van a felirat, aztán van egy nyusszi, aztán van boldog husvétot, aztán van husvétot, aztán van paks Újpest, vagy van feltámadás más vonatkozásban. Aztán képzelje el, van egy ilyen balos hatékonyság videó ennek a wintermantel az oldalán, egy két vagy három éves gyerekkel, aki gyűjti a teniszlabdákat talán egy ilyen teniszlabdatartóba, és ahányszor lehajol, annyiszor kis ki gurul az, amit belerak. És azon gondolkodom, és hát ez még itt a, a szerényebbje, mert azért van itt más, és hát most a halálhírekről nem számolok be, mert az nem, nem lenne e, illdomos. Hogy vajon az emberek kampányidőszakban, is ugye nyugodtan megkérdezhet, hogy most hirtem, mire jöttem rá, mert nem tudom, hanyadik kampányidőszak ez a kejfejancsi életében, mert egyébként Fiala János életében nem lenne kampányidőszak. De a életében van, hiszen olyan emberekkel beszélgetek, akik számára a kampányidőszak egy másfajta viselkedést Idéz elő, vagy látszólag, vagy tényleg, és nem értem, hogy ilyen komi történik az emberekkel, és nem csak azt nem értem, hogy ilyen komi történik az emberekkel, én azt sem nagyon értem, hogy utána hogyan tudnak visszahigadni oda, hol voltak, és mindazok, akik őket megsértették, vagy akiket ők megsértettek, azok hogyan tudnak napirendre térni e fölött. De ugyanez vonatkozik a Fügvárosi Közgyűlés minden egyes ülésére, ahol egyébként a napirendet megtárgyalás előtt alázzák egymást a felek verbálisan, és utána elkezdődik egy konstruktív munka, mint ha semmi se történt volna, és én tényleg nem adom a bankot, én ezt tényleg nem értem, és nem is fogom érteni, azt nem mondom, hogy nem is akarom érteni, mert akkor ezt nem mesélném előnnek, csak azt mondom önnek, hogy ez abnormális, felfoghatatlan részemről egy tízes kállán tízesre visszautasítandó, de hát nem tudom mit tenni, ez jön velem szemben. Hogy mondjam, el tudom fogadni az álláspontját. Itt most nagyon sok mindenről volt szó. Kampányról, közéletről, közgyűlési munkáról, poénról, vizsgőről. De, tehát... de egy dolognak a, a logikai síkján, tehát ezt megpróbáltam egy dologra fölfűzni. Tehát arra gondolok, Én... hogyha ön, ugye egyszer előfordult, hogy ön úgy tűnt, mint ha megbántaná engem, és akkor abból aztán kijöttünk... Uh, de van egy olyan helyzet, ahol az ember azt mondja jelenségre vagy emberre, hogy ennyi. Ő ezt nem csinálja, ez nem egy olyan légkör, ahol ő tudna létezni. Köszöni szépen, vagy a légkör változik, vagy ő megy el innen. Én, én, ér, én, én értem, de hogyha most a Facebookra visszamegyünk, a Facebook az nem egy, egy hivatalos közlöny, az nem egy, ez egy egységú dolog. Az, mivel nekem sokféle szerepem és sokféle érdeklődésem van. Ezen a Facebook oldalon találhatott koncerten készült fotókat, találhat sporteseményeken készülő fotókat, találhat újpesti közélettel kapcsolatos információkat, vicceket, találhat fővárosi, sőt országos, sőt világot érintő dolgok. Ez az én üzenő De arra, vagy én emlékszem rosszul, hogy ön polgármesterként kezdte ezt el, mert azt megelőzően nem volt Facebook oldala, ugyanúgy, ahogy egyébként Ugi Attila megfogta magát, és amikor nem, lett, nem választották meg polgármesternek, akkor szinte teljesen kivonult a Facebookról. Én erre rosszul emlékszem? Hát én, ha jól tudom, Facebook nem is nagyon volt azelőtt, mielőtt én polgármesternek, 2000 tíz környékén kezdett Magyarországon elterjedni, ha jól emlékszem én, nem vagyok ebben olyan nagyon biztos, de azt tudom, hogy amikor engem 2010 őszén megválasztottak, akkor már volt Magyarországon Facebook, és nekem akkor lett, mert az egyik kollégám hívta fel a figyelmet, hogy a nyilvánosságnak ezt a felületét is érdemes lenne használni, tehát, tehát nekem akkor lett, igen, és én nem szüntettem meg 19 -t. Igen, hát egy akkor külön beszéltünk. Hát ez egy ilyen, ez rengetegen kritizálják én magam is egyébként, hogy nem csak ez, hanem a más social media, hogy ilyen nagyon trendik legyünk kifejezést használva, hogyan és miként hat mindannyiunkra, a társadalomra, az értékesen töltött időre, a, a, a kisekről, dolgokról kialakított véleményünkre, talán itt is mondtam, hogy számomra az megdöbbentő, hogy egy Facebookon, akinek mondjuk százezer követője van, eh, annak a szava mondjuk pont eh, tízszer annyit ér, mint akinek tízezer követője van, és az egyik, egy, mondjuk a tízezer követővel rendelkező, az egy 30 év a szakmában lévő orvos, kutatóorvos, professzor, aki mondjuk egy világjárványi kapcsolatban elmondja az ő tudományos következtetéseit, majd ennél tízszer nagyobb követő táborra rendelkezem be, meg azt mondja, hogy nincs is vírus, és, és vírustagadásba megy át, és akkor az őszi Egy nyelvet beszélünk, azért, ebben annyi, ebben mér, azért mert hogy valamilyen oktávok van. teljes mértékben egyetértünk, lennének egyébként relatíve kiegyensúlyozó eszközök mondván, hogy ezek alapvetően és ig nem egyensúlyoznak, ilyenek lennének egyébként a közszolgálati televízió, a közszolgálati média, ilyenek lehetnének mérvadó internetes csatornák. Jelen pillanatban ez nem ne, így működik. nem értek egyet, mert szerintem abban, abban talán egyetérthetünk, hogy a mai világban, mindenféle információhoz. Félejt, nem, nem, nem, nem, nem. Én, én másról beszéltem az előbb. Én azt mondtam, hogy ahhoz, hogy ezt a tízszeres szorzót kompenzálni lehessen, kompenzálni, ami nem is egy megfelelő szó feltétlenül, ahhoz olyan <gül> eszközöket is igénybe lehetne venni, amelyek jelenleg nem állnak rendelkezésre, és ez könnyen lehetséges, hogy máshol is így van. De akkor tényleg nem értem, mert mik ezek. Tehát, hogy, a, hogy hiába van mondjuk egy mindannyiunk által, nem, nem is BBC, mert a bbc hagyjuk, az egyáltalán nem standardnek szerint működik, de hogy, hogy egy, az, hogy, hogy tényleg van egy etalon közszolgálati, az sem oldana meg semmit, hisz, aki a százezeres követőtábort tagja, az azért követi, mert annak az embernek akar hinni, az pont nem fogja befolyásolni. Igen, de ez egy nagyon Azt fontos ki... dolog, amit mond a hit, a hitbéli kérdés, tehát ahhoz, hogy az embereket egyébként a hitbéliség ne vigye el egy tízes skálán tízesre, ahhoz nem árt, hogyha van egy etalon közeli megközelítés, miközben etalon közeli megközelítés talán soha se volt a a rádió volt etalon, de bizonyos szempont, tehát nagyobb mértékben volt e, iránytű, mint most. Én egyébként ezeket a gondolatokat nagyon szívesen megosztom önnel, és a világgal, elsősorban most önnel, hiszen önnel beszélgetek. E, én a magam részéről tudomásul vettem, hogy most nem ilyen a helyzet, sőt, az is bennem van, hogy nem is lesz ilyen soha, de hadd mondjak egy másik példát. E, ugye én nekem volt egy alap példám a bábszínházzal, ahol ugye, ha jön a gonosz mostoha vagy a boszorkány, akkor a gyerekek egyszerre kiabálnak a jónak, hogy vegye már észre, mert ugye a, a jó az átmenetleg úgy viselkedik a színpadon, mint aki nem veszi észre, hogy jön a gonosz. És én azt mondtam, hogy ez egy örökérvényű igazság, hogy a gyerekek így viselkednek, és az igazság érzetük, és az, hogy az igazságérzetüknek utat engedjenek, hogy a jó tudjon győzni a rossz felett, azt mindenképpen kimutatják. Az elmúlt időben volt egy-két pillanat, amíg elbizonytalanodtam, de aztán úgy tűnt, hogy ez az igazság, ez a bárszínház igazság, ez van. És ez onnan jutott az eszembe, hogy... Az ember azért alapvetően még foglalkoztatja az, hogy ő jól csinálja -e a munkáját, vagy sem, és ebben nincsen benne, hogy százezren nézik, vagy tízezren. Természetesen egy nagyon fontos tényező. De azért az, hogy lényegeset csinál, az ennél fontosabb, és azért erre időnként nem csak az Istentől, és nem csak a szerencse révén kap igazolást. Történt, hogy, de ezt meséltem is önnek, hogy német Szilárd e, megkeresett engem, e, és e, leültünk beszélgetni, az végül is nem került adásba, mert e, vagy őszintébb volt, vagy részletezőbb volt, vagy túl hosszú lett volna így a beszélgetés, és abban maradtunk, hogy nem fogjuk megvágni, mármint, hogy én mondtam, hogy ez egy vágatlan dolog lesz. Megegyeztünk abban, ez az én kérésem volt, hogy találkozzunk a felvétel napján, Körülbelül másfél héttel később, és aztán délután készítsük el a felvételt, és ez tegnap történt. Beszélgettünk, off-recording, aztán elkészült egy beszélgetés, ami adásba is került, és uh, még aznap vágatlanul uh, ma fogok beszélgetni a Csepperi polgármester jelöltel, a Fidesz uh, polgármester jelöltjével, ez hétfőn kerül adásba, az érdeklődés mérsékelt volt. Tehát ma a kfj csinál egy magas szám, amit az elmúlt időben többször is produkált, az 20 és 25 ezer között van, ami lényegesen több annál, mint ami korábban volt, de változatlanul nem 100 És én ezt a fejlődési évet nyugodt szemmel nézem, különös tekintete arra tudom, hogy milyen értéket állít elő a műsor. Az értéktelenségével is ugyanis tisztában vagyok. Ennek most a töredékei született. Természetesen ez még mehet fölfelé, különböző orgánumoknak hívtam fel a figyelmét arról, hogy ez van, ezek a különböző orgánumok korábban a voksban való szereplése kapcsán közzétették, hogy Borbé Lénárt mit mondott, ahogy tapasztaltam, tegnap a fülük botját nem mozgatták, de ennek a jelentősége szintén tízeskálán egyes, nekem ott kell tudni hatni, ahol én vagyok, és befejezem a történetet, Fél tizenkettőkor kaptam egy SMS-t, én akkor már aludtam Borbé Lénártól, aki arra kért engem, hogy amennyiben mód van rá, akkor őt is szólaltassam. meg. Korábban volt már, hogy őt megkerestem, és ő ezt ö, nem lepasszolta, hanem Ábel attillára hagyta, ez pár évvel ezelőtt volt. Ö, és ez pontosan úgy működik, ahogy egyébként, véleményem szerint a médiának működnie kell, meg ahogy egyébként a társasági életben is, ha mi egy társaság volnánk, és valakivel beszélgettek, és azt a másik megtudja, akkor azt mondja, hogy ő is szeretné elmondani azt, amit gondol, ez sokkal szűkebb nyilvánosság előtt, mint az ATV, vagy Potyondi Edina, akikkel semmilyen módon nem uhajtom egyébként egyben mérni magam, ha már, akkor az ATV, hiszen annak a vendégszeretetét időnként ismét élvezem. Ezt akartam önnek elmesélni. Meg, megnézte Borbé Lénárt ezt a beszélgetést, és azt mondta, hogy ő szeretne reagálni rá. Én így képzelem egyébként az életet, mármint a médi életet. De... De ez teljesen, hogy mondjam, így lenne normális, vagy talán uh, lehet azt is fölteni a kérdés, hogy addig, amíg a másik fő nem szólalt, meg miért nem tartotta fontosnak, miért nem ő volt az első, vagy miért nem ő a harmad Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ez uh, igen, ennek van dinamikája, fel is értékelhet egy, egy csatornát, ugye nyilván... Uh, pláne érdekes, pláne hogyha, hogyha nagyon komoly érzelmi dinamikát is hordozó témán kerülnek földolgozásra. Én a beszélgetésnek tulajdonítok jelentőséget, tehát én annak idén a Magyar Rádióban beszélgettem, és nem kommunikáltam, és reményeim szerint én ma is beszélgetek, és nem kommunikálok, én nem kommunikálok, az, az valami tudományos dolog, az valami falaszterbeli beszélgetés, és én nem folytatok falaszterbeli beszélgetést. Na, a, megértem. Meg a, a, nekem az a, a csak visszakanyorodok ehhez a nünükémhez, és ugye itt is a, a ő is említette a saját csatornáját, annak értékét, vagy adott esetben ugye, hogyha csak is kizárólag a számokat nézzük, akkor én az értékben nem mondanám, mert azért 25 ezer néző, az nem, nagyon-nagyon nem kevés. E, nyilván vannak olyanok, még milliós, vagy mit tudom, 3-400 ezeres van egy-egy műsoron, de nem is vagyok benne biztos, hogy ezt így kell mérni én, és akkor visszakanyarodunk talán a fővársi közgyűléshez, és az ártülés sem sérte meg azzal, hogyha nyilván konkrét dolgokról nem beszélek, csak a jelenségről, hogy, hogy, hogy számomra az furcsa, hogy el kell mondani egy közgyűlési vitában, mondjuk valamelyik dínál, hogy hogy hogyan és miként kell gondolkodni a, egy választott képviselőnek akkor, amikor egy adott időpontban ugyanarra a listára, mert mondjuk többen kaphatnak meg egy díjat, eh, egyszerre ítélünk oda egy olyan embernek, aki, aki most már a 70-en 70 is túl van, és a pályán eltöltött több mint 50 évet, egy olyan embernek, aki a 20-as éveiben jár, és néhány éve van eh, a pályán. És most tök mindegy, hogy miről beszélünk. Hogy Ott ezt a pályát, kérdező, hogy én... Tudnom kéne el azt, hogy miről van szó? Azért én nem akarom mondani, mert akkor innentől kezdve nagyjából kettő percet behatárolható, hogy miről beszélünk. Már így is lehet, hogy túlfeszítem a dolgot. De a lényeg az az, hogy díj, odaítélése, amit, amin, ami, amire én, én azért kínosan ügyelnék arra, hogy ugyanazon a listán nagyjából azonos értékű, vagy azonos mennyiségű munkát, vagy értéket, vagy bármit hírnevet letévő emberek legyenek. És, és, és ugye ez egy nagyon nehéz kérdés megítélni, hogy akkor most akkor ezek szerint a fiatal kezdők nem kaphatnak díjat, vagy, vagy hogyan, vagy miként van, de, de pontosan ez, ez, ez, ez ugyanaz a kategória számomra, hogy akkor most a nézettség számít, vagy a minőség, de a minőség esetében ki az, aki ezt eldönti, lehet, hogy, hogy valaki teljesen felületesen, nagyon bulvárosan készít interjút, de az emberek többségének azt tetszik, amiből szaftos dolgokat lehet megtudni, de egyébként érdemi a világfolyására való következtetéseket kevésbé. Ez a kereskedelmi csatorna, hogy akkor ez azért adnak ilyen, nem mondom, hogy szennyed, de hát nem túl nívós dolgokat, mert a nézők erre kíváncsiak, vagy pedig van-e a kereskedelmi tévének is olyan típusú felelőssége, hogy azért próbáljuk, eh, hogy mondjam, az igény szintnél mindig egy picivel magasabbra tenni a mércét, hogy ezzel is próbáljunk, nagyon csúnya, szóval nem is szeretem, hogy edukáljuk a közönséget. De az, hogy ezek a reality showk és ezek a bentlakásos dolgok és ez az epizód, vagy évadról évadra, vagy szériáról szériára lesz egyre eh, durvább, egyre szemérmetlenebb, csak azért, hogy a nézettség meg legyen. Szóval, hogy Jó, én, én azt volt, tudom mondani önnek hogy oh, igen. ugye ennek az egésznek egyetlen egy okból lehet jelentősége, hogy az emberek mit tudnak és mit gondolnak a világról, és azt én soha se adhatom le, és nem tehetem a ruhatárba, és nem haraghatom a fogásra, hogyha nekem, én tudom, hogy Vintermantás Zsolt kedden ötkor a Margit szigeten volt, de Érdekfűződik ahhoz, hogy ne ott legyen, hogy én felhívjam telefonon azt, aki egyébként a médiában az ellenkezőjét akarja elhírezteni, és megkérdezzem tőle azt, hogy őt mi vezérli, Szándékosan mondtam ezt a példát, és ilyenből milliót tudnék mondani, ahol a másik, aki egyébként ezt elköveti, velem nem áll szóba, vagy elmondja négy szem közt, hogy ennek mi az oka, de ezt a nagy nyilvánosság előtt nem vállalja, és én akkor azt az illetőt ott a maga módján, legalábbis ami a mondandóját, a korábbi mondandóját illeti, megsemmisíteném, mert hogy egy olyan kárt okoz, amely jóvá tehetetlen. Tehát nem fizikailag semisíteném meg, hanem, hanem azt, a, azt a buborékot, amit megjelenít, és ugye most már a véleményeknek olyan szabad áramlása van, hozzátéve, hogy a bírósági gyakorlatban ezek a véleménynyilvánítások nem is peresíthetők, ami, amivel nekem, aki nem a világban nevelkedett, nehéz. Hát, de ennél, ennél egy, profánabbat mondok, nem is kell, hogy, hogy, hogy véleménynyilvánítás legyen, egész egyszerűen velem szemben is megtették. Oda kell tenni egy állítást, egy címet, egy vastagon szedett, kiemelt, aláhúzott címet, és egy pici kérdőjelet a, a végére. Jó, csak ugye... Csak a pillanatban nem támad. Így... Tehát itt van például ez a Budapesti lakógyűlés, az a Budapesti lakógyűlés, amely feltesz négy olyan kérdést, amely négy kérdést illetően nekem nincs annyi ismeretem a világról, hogy ezt jóízűen megválaszolhassam, és itt van Vitézi Dávid, aki ugyanazt mondja, mint én, ezzel együtt elmondja, hogy hogyan fog szavazni, miközben én nem fogok ebben részt venni, mert nem tudok véleményt nyilvánítani valamiről, amiről egyébként nincsen kellő mennyiségi információm, és nem wishful szinkingek alapján fogok egyébként ennek eleget tenni, és ha megkérdezik, hogy egyébként alapvetően mi bajom van az egészszel, akkor alapvetően az, az a bajom az egészszel, hogyha egyébként elvetem a nemzeti konzultációt, mint ahogy egyébként elvetem, akkor ezt a formát is elvetem, elvetem akkor is, hogyha a kérdésekkel kapcsolatban van ismeretanyagom, és akkor is, ha nincs. Ha pedig nincs ismeretanyagom, akkor pedig végképpen. És azt látom, hogy hozzá elvileg közelálló emberek olyan eszközökkel operálnak, amelyektől én ideg leszek, és egyre több dolog miatt leszek ideg. miközben egyébként lényeges dolgokról nem beszélgetünk. Van egy kommunikáció, amely elviszi a hangsúlyt a nem tudom miről, mert egyébként azok a lényeges dolgok, amelyekről beszélgetni lehet, azok, azok valahol ott a mélyen lapulnak, amelyekről egyre ritkában esik szó, kommunikáció zajlik, ami nem tudom micsoda. De visszatérve a, a, a, a budapesti lakógyűlésről, én ezt először is negligáltam, másodszor pedig még inkább negligálom. Igen, de engem sokkal jobban zavar, mert most vitatkozhatunk a lakógyűlési konzultációról, ezekről a kérdésekről, hogy szükséges-e, e, hogyan kell fölteni kérdés, manipulatív vagy nem manipulatív, de engem sokkal jobban zavar az, Uh, és, és talán ezzel kellene foglalkozni a budapesti közvéleménynek, hogy lehet arról vitatkozni, hogy mi legyen a rákos rendezőn, vagy mi ne legyen. Na de a rákos rendező az pont uh, az a terület, ami zuglóba esik. És, vagy egy, vagy egy, a legjobb is egy nagy jelentős része, oda esik. Uh, vagy talán az egész és Most itt hirtelen nézem a térképet magam előtt. De hogy, de hogy 2000 14 és 15 között. Nem, 14 és 19 között. Karácsony Gergelynek, Zugló polgármesterének. Gondolata nem volt arról, hogy mi legyen a rákos. Ő írt valamit, hogy erről önnek vagy másnak nem kell tudnia, mert egyébként az építési tervben hogy, mint van, ez nem tud de, de, de én láttam azt a hát minden kerületnek el kell fogadnia a kerületi szabályozási tervet, ez egy törvénye általi kötelezettség. Én És ebben mi van? Nem. Tessék? És ebben mi van? Hát ebben van. Az, az, az, a, a, hogy mondjam, azok az építési keretek. Nem, nem, ebben a 14-19-es zuglói izében mi van? Hát ott is egy nagyobb fejlesztés van. A címlapján, vagy a belső borítóján az oszlói Egyébként magas házas projekt e, fotójaval, illusztrációjaként. De én most nem akarok a szakmai részletekbe belemenni, mert az, hogy egyébként egy építési szabályzatot elkészítenek, amiben e, szerepelnek paraméterek, hogy akkor mit tudom, milyen intenzitással lehet, milyen egyéb közműfejlesztések kellenek. Ez egy olyan szintű szabály, amit egyébként természetesen, legalábbis az, ha a saját példámból indulok ki, akkor ezt polgármesteri szinten is e, ha nem is a teljes részletességében, de fő koncepcionális szinten ismernie kell. Én nem feltételezem azt, hogy Karácsony sem ismerte ezt legalább olyan szinten, mint, mint, mint ahogy egy polgármester elválható, de azt, hogy van egy kerületi szabályozási terv, amit akkor is el kell készíteni, ha egyébként semmilyen ötletem, vízióm nincsen arról, hogy azzal a területen mi történjen. De be kell írni számokat, par, most leegyszerűsítem. Ez egy olyan dolog, hogy, hogy, hogy le lehet készíteni egy kiürítési tervet, mint amilyen egy tűzvédelmi tervet, úgy, hogy egyébként kötelező kipróbálom, mert ha jön az ellenőr, akkor vagy pedig azt tényleg végig gondolom, és egyébként az benne foglaltakat végrehajtom, elindítom benne a projekteket, a fejlesztéseket, A két okay, tételezők az... fel, hogy önnek ebben tiszteltel vagy tízes kálán tízesre van. Ezt tételezzük fel, hogy Karácsony egy tízes kálán nyolcasra, vagy ha tetszik, tízesre elmulasztotta. Ez egyébként lehetővé teszi azt, hogyha ő ezt nem tette meg, akkor egy olyan kormányzati projekt jöjjön létre, amivel kapcsolatban az információ az rendkívül cseki, és most, hogy ez a cseki információ alkalmas -e arra, hogy budapesti lakógyűlés legyen, az egy másik kérdés, de a kérdés az, hogy vajon nekem, mint budapesti polgárnak nem állna -e jobban, hogy a kormányom egyébként függetlenül, hogy én választottam-e meg, vagy sem, számomra erről a projektről ennél többet árul el, mert az, hogy egyébként valamit elmulasztott karácsony, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy arra a területre úgy törhet be egy másik szereplő, hogy viszont úgy ott, vagy nem Írózik ott, hanem egyszerűen csak megjelenik, hogy az ez ezzel kapcsolatos jelenlétet megmagyarázza azzal, hogy az előző, aki egyébként megjelentett volna, nem csinált semmit, és akkor ő most szabadon fog tevékenykedni, és azt gondolom, hogy ahogy az egyiket nem nézem szimpátiával, ugye a másikat sem nézem szimpátiával, függetlenül, hogy a felek nem nagyon tartanak igényt arra, hogy én szimpátiával viseltessek irántuk, hogy én ezt rosszul látom. Értem, csak szerintem ez nem szimpátia kérdése. De a kérdés az, hogy a kormánynak nem lenne érdeke, vagy dolga az, hogy ezzel a projekttel kapcsolatban ennél többet áruljon el? Nem vagyok benne biztos, hogy jelen állapotban egyébként ennél részletesebb információk vannak. Tehát ugye jelen pillanatban még arról van szó, hogy majd egyszer valamikor... Ilyen nagyjából ugye a kormány határozatban megjelent paraméterek alapján a, a, az emírség által kijelölt vevő megvásárolhat egy területet. Tehát szerintem egy projekt még nem tart ott. Alapinformációk alap vannak, de nem ez a lényeg szerintem, hanem az a lényeg, hogy, hogy mennyire hiteles az, hogy valaki Zugló polgármestereként 5 évig nem csinál semmit, majd Budapest főpolgármestereként négy évig nem csinál semmit. Egyetlen egy bizottsági előterjesztés, egyetlen egy koncepció, stb. nem jött be a fővárosi közülés, hogy gyerekek, csináljunk ezzel a Projekte, valamit, vonjunk be külföldi tőkét, kérjünk pénzt az államtól, adjuk el a nem tudom én mit, és forgassuk vissza ebbe a projektbe hogy mit csinálj Nem, az van, hogy eltelik kilenc év, egyetlen egy gondolata nincsen a főpolgármesternek erről, majd amikor jön valaki és akar csinálni valamit, akkor az első, hogy tiltakozik ellenek. És nekem ez azért, hogy mondjam, megerősítő folyamat Karácsony szemben, mert hogy ő ilyen ember. Tehát nem tudunk, szerintem nem tudunk az ő politikai tevékenysége során olyat felmutatni, amit emblematikusan az ő nevéhez köthetünk, amit ő akart. Amit az első kigondolástól, a tervezésen át a forrás összegrunduláson keresztül, a kivitelezésig, a satúzó átadásig, ő végigcsinált volna. Ő mindig mindent ellenzett. Ő ellenezte a, a puskás arénát, el sem ment a megnyitóra. Aztán persze, amikor e, like, like bajnokságot lehet egy nyerni azzal, hogy a válogatott meccsen ott akkor már oda elment. Ő ellenezte az atlétikai stadiont, sőt az egész atlétikai vb-t meg akarta fújni. Ellenezte a Városliget projektet. Mindig mind, ellenzi e, a Galvani hidat. Ellenzi a, a most már ellenzi a déli körvasutat. Mindig mindenre ma, talál a magyarázatot, hogy éppen miért de ő még soha semmit nem talál ki, ellenben mindig mindent ellenzet. És nemekből nem lehet vacsorát főzni, nemekből nem lehet kerületet és, és fővárost vezetni. Ha sokkal hitelesebb lenne, hogy ő azt mondja, hogy gyerekek, én ezt szeretném, és, és nem azt, ami volt, hogyha mondjuk 5 évvel ezelőtt letett volna az asztalra valamit, hogy gyerekek, ezt akarjuk, nem sikerült, nem tudtam ő de legalább volt egy elképzelésem róla. Most, hogy még egyébként nagyjából nem tudjuk, hogy mi van ott, azt akarjuk, hogy az a, az a, az a tájsebb, ami ott Budapest testén égtelenkedik, azzal történjen valami, az a angyalföldet és zuglót elválasztó, Vasúti felhagyott, nagyjából felhagyott, vasúti üresen álló területen adjunk neki egy értelmes funkciót, egy jó helyen lévő, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező, illetve még jobbá tehető, Helyszínen valami történjen, ami mindenki számára hasznos, arra nem azt mondjuk, hogy akkor gondolkodjunk közösen, hanem hogy akkor mi, mi, mi ne legyen ott, és akkor megint mondjuk, megint láncoljuk oda magunkat, mint Karácsony a város a a fárahoz. Nézzé, e és ki kellett vágni. Ugye jobban láttam a tevékenységére akkor, amikor a Zugló polgármestere volt, az már régen volt. E Itt most annak vagyunk a szemtanúi, hogy ő, vagy a tanácsadói, kitalálták ezt a Budapest köztársaságot, ami egyébként Számura teljesen semmit mondó, de sokak számára nem, megfogalmazza magát a kormányzat ellenzékeként, miközben nem tud az ellenzéke lenni, hiszen ő Budapest főpolgármestere, de van akkora ellenszem a kormánypárt iránt a fővárosi lakosságban, hogy ez sokak számára megteremti azt a tribünt vagy azt a színpadot, ahol ő játszhat. Jelen pillanatban én ezt így látom, és az, hogy ez nekem tetszik-e vagy sem, az egy másik kérdés, attól még működőképes. Abszolút, de én ezzel egyetértek. Tehát ezt Karácsony jól csinálja. Az a kérdés, hogy Karácsony Gergely egyébként egy országos nagypolitikai helytartója egy pártnak, egy érdekközösségnek, és ezt a pozícióját arra használja, hogy egyébként megbuktassa a kormányt, vagy pedig az a dolga, hogy irányítson és működtessen egy Nem fogok önnel vitatkozni, az, hogy egyébként majd az elszámolásnál 80 éves korában ezekre az évekre hogyan fog visszatekinteni, akkor már nem leszek itt. Most pedig, amikor összefutottunk a 91-es busz megállójában, nagyjából egy hete, és megkérdezte tőlem, hogy fölszállok e mondtam neki, hogy nem, és mondtam neki, hogy egy érdeme biztos van, de egyszer majd megbeszélhetnénk az, hogy mi történt kettőn között, de ez most már csak ennyit érdemelt, mondtam azt, hogy megtaláltak is kis Ambrust, aki egyébként egy fél óra múlva lesz a vendégem. Innen folytatjuk. Úgy legyen, további Nagyon szépen, köszönöm. Viszont Mint említett, Zsoltot a fővárosi közgyűlés Fidesz-KDMP frakcióvezetőjét hallották. Jó reggelt, András lehet? András? Itt vagyunk. Itt Egy, a veled, benne van a vonalban, és akkor az ő képét szeretem hát. majd kérni, meg az, hogy támogatott tartalom. Jó reggelt, vezérigazgató. Jó reggel. Hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen, nagyon kellemesen. Vintermantel Zsoltal beszéltem előtted, aztán Kis Ambrussal fogok, Két beszélgetés volt, hosszan beszélgettem a miniszteri biztosúrral, szóba került a, mint hogy veled is rend, rendszeresen szóba kerül a városléget szimbolikus politikai szintere. Azon gondolkodtam, reggel idefelé jövet a 6-os, 4-es meg a buszon, mert a kocsimat máshol hagytam, hogy... Hány önkormányzati választás kell ahhoz, hogy ez ennél halkabb legyen, mert ugye ugye most megint felerősödött. Nem mondom, hogy hanyasra, ha tízes volt korábban, akkor most nem tudom, hogy hanyas, de minden esetre az egy-kettő-hármat meghaladja. Én ebben nem vagyok egyébként ennyire biztos, de, de lehet, hogy csak azért, mert a, amit te tízesnek értékelsz a 2015-16 körüli dolgokat, én ezt azért ilyen... A tízes kárán én ilyen 20-as 22-esnek éltem meg. <há> Emlékszem rá nagyon A jól. Tényetnek. Jó, hát csak ugye az előző közgyűlésen maga Wintermantel Zsolt napi felszólalásában beszélt arról, hogy a Városliget így, a Városliget úgy, és akkor erre megkapta a zeneháza, hogy ott rossz az akusztika, hogy nem ott kell, hogy legyen az Új Nemzeti Galéria. Vitézi Dávid Benyó mondta el, hogy ő mit gondol a Városligetről, tehát ha nem, is, ha nem is olyan, mint Izland, ahol vulkánok törnek ki, de azért vannak tektonikus mozgások változatlanul, nagyobb mozgás. Mint mondjuk a Szent István Körútom. Szerintem az lenne a furcsa, hogyha az elmúlt évtized egyik legnagyobb beruházása Budapesten az nem kerülne újból és újból az érdeklődés homlokterébe. És ez most függetlenül attól, hogy az előjel az pozitív vagy negatív, vagy éppen aktuális vagy nem aktuális, azért ilyen léptékű változás a városi szövetben, Sajnos vagy szerencsére, hogy te mondanád, megfelelő része aláhuzandó, szóval ö, nem történt az elmúlt ö, évtizedekben, nem jellemző. Tehát nyilván ehhez képest a saját politikájukat, a saját gondolatvilágukat minden egyes szereplőnek identifikálnia kell. Én szerintem ez természetes, és valószínűleg így is lesz akkor is, hogyha a Városliget egy statikus üzemmódba vált, és akkor is, hogyha dinamikusan még további változások jönnek. Ez a te hétköznapi életedben legfeljebb a lap szemlével, vagy a sajtó szemlével, vagy a nem tudom mi által megy be, vagy be se jut a saját teredbe? Nem bejut. hát nyilván figyelem, meg, meg érdekel, meg kifejezetten kíváncsi vagyok személyesen én is, meg nyilván a Városligetet építő csapat is azokra a visszajelzésekre, amiket, amik érkeznek a liget projektel kapcsolatba, ahol nagy többségben azért a a hétköznapi, a politikai térben ritkábban megszólaló ligethasználók véleményei vannak. Tehát pont tegnap mondta az egyik kollégám, hogy valamivel több mint 9000 hívás vagy e-mail érkezett az ügyfélszolgálatra a 2023-as évben. Ezek jellemzően egyébként a csatornafedők állapotával, a várostigeti programokkal, konstruktív ötletekkel, vagy pedig nem teljesen értett, mondjuk miért van körbekerítve ez, vagy mikor mit a kresszpark a, a típusú kérdések voltak. És, és nyilván vannak a politikai térben is mozgások, foglalkoztat, meg foglalkozunk is ezzel a kérdéssel, hiszen így vagy úgy azért a Városliget projekt beruházásainak folytatása, per a jövőjének a kérdése azért az múlik azokon a politikus urakon, vagy hölgyeken, akik ma akár megválasztott, akár megválasztandó pozícióba bármit is nyilatkoznak erről a kérdésről, úgyhogy foglalkozunk vele, de azért bízom benne, hogy a nehézségi erő azért ezt a tankhajót most már mozgatja ilyen vagy olyan sebességgel. Nézzük az apróságokat, bár a maga mógyán ez sem volt apróság, és amiről szó lesz, mint apróság, az se apróság. Egy váratlan és meglepős, félig mulatságos kérdés. Azt akartam tőled kérdezni, és ez régóta bennem reket, különösen a kérdés lényegé tekintve kicsit félreérthető lesz, hogy szakmai érdeklődésből adódóan, de nem hiszem, hogy magyarázkodnom kéne, az ATV-be a az influencerek tüntetéséről is szó volt, és hosszú idő után úgy döntöttem, hogy mint ez egy este tízkor kezdődő tévéműsor volt, ellátogatok a hősök terére, és ott megnézem az eseményt. Az eseményről távoztamban ban, barátnőm otthona felé vettük az irányt, mert onnan vitt el engem a taxi, és a hideg is, meg a régóta voltam, meg az életkorom, meg hát hadd ne kelljen magyarázkodnom, szerettem volna igénybe venni a Liget mellékhelység facilitásait, és én azon gondolkodtam, ugye a, a zeneházában volt program, de nem lehetett bevenni, a mellékhelység, ami ott van útközben, az nem volt használható, és az jutott az eszembe, ha bármilyen nagyobb esemény, de, tömegdemonstráció, politikai demonstráció zajlik e, nagy e, számban megmozgatva embereket, akkor van-e arra nézve protokoll, hogy a, a Városligetben lévő intézményeket milyen mértékben lehessen igénybe venni, mondván, hogy egy fokozott igénybevétel vagy nem kiszámítható igénybevétel jelentsen az bármit is, az olyan állagromlást idéz elő az intézmény el Ben, amit egyszerűbb kihagyni, végül is ezek kivételes alkalmak. Vannak 24 órában nyitva tartó ö, mosdajúink a Város-tügetben, különösen ilyen a négyarázsban találhatók, illetve a felú... Azt kihagytam látni, ott valahol útközben a, a zeneháza felé én volt út... egy, ami, ami se bankkártyával, se semmivel nem működött mert hogy az még továbbra is a magyar vagy a budapesti ö, csatornázási műveknek a tulajdonában van, az ugye még a nem felújított részen található, de ezen kívül most egy gyors fejszámolás után talán négy olyan mosdó biztosan van a Városligetben, ami 24 órában nyitva van, és valóban abban neked igazad van, hogy ezeket ö, még egyelőre nem tartozik az alapműváltség részéhez, hogy mindenki ezen a 99 eknél A mélygarázsban levőket is, ahogy láttam, külön, külön megnéztem, mert mást, aztán meg elmentem a zeneházában megnézni a fotókiállítást, ott meg éjszakára zárják. Tehát ott kival vagy hogy 22 és 6 között azt hiszem, hogy nem igénybe vehető. Innen, azt hiszem, hogy 22 és 6 között ez a garázsmesterek segítségével. Így, így, így, így, így, így, így Egyel nehezebbé teszi ezt a dolgot. É, a kérdésed második felére, hogy ha a komolytalanabb részére szeretnék válaszolni, akkor a méretezésnél nem ügyeltünk az influencer tüntetések méretére, tehát nem készültünk föl arra, hogy a, a beáramló uh, dolgok aztán kiáramlóvá váljanak, és ennél cikfábbakat is tudnék mondani, uh, de a kevésbé viccesen uh, nyilván az a helyzet, hogy minden fejlesztésnél ez egy komoly és gondolkodható feladat ez a méretezésnek a kérdése. Uh, például egy garázsnál uh, egy kultúrintézménynél, aki járt, hogy ne példával éljek uh, bárhol, tehát teljesen mindegy, hogy ez egy uh, mondjuk a művészetek palotájában, vagy valahol, ahol azért van még garázs, vagy garázs, vagy az arénába egy koncerten, az mindig tudja, hogy ez egy gondolkodható feladat, mert ha még kapacitásban ezek a garázsok bírják is, vagy bírnák is azt a terhelést, ahány autóval oda mennek, vagy ahány ember fel akar szállni egyszerre a buszra, de mégis az egy az, ami problémát Igen. tud okozni, tehát az, hogy nagyjából egy 7 órás koncertre azért 630 és 655 között érkezik a közönségnek a 85%-a, és ez bizony a garázskapacitás, vagy a garázs lejáró az mondjuk tud szűk keresztmetszet lenni, de nyilván nem lehet úgy méretezni, hogy csak emiatt mondjuk a művészek palotájának 12 darab lejárója legyen, mert akkor a beruházás időpillanatában föltenné valaki a kérdést, hogy miért ilyen jelentős a drágulás. Úgyhogy nyilván nem nincs fölkészítve a városéget arra, hogyha itt egy több tízezres vagy több százezres tömegrendezvény után az emberek egyszerre szeretnének. De azt kérdezem például, hogy a, a, és én ezt teljesen megértem, hogy például mondjuk egy zeneháza, vagy bármilyen intézményben lévő, e, tehát a nyitvatartás esetén is e, a biztonsági okokból egyszerűbbnek tartják zárni az ajtókat ilyenkor. Mm ahogy mondod, ez egy speciális későbbi... De nem az influencer tüntetésről veszek, hát ez bármikor előfordulat, a hősök tere az egy közösségi tér, ott a, a kormány épúgy, vagy a Fidesz úgy rendezhet tömegdemonstrációt, mint bárki más, tehát ez nem az influencerekre van kiegyezve, én ezt egész egyszerűen, és hát innen jön az egész kejfejjánc, ugye a saját élményeim alapján kérdezek, ha nem lettem volna ott, ezt a kérdést nem tudtam volna fölteni. Én, én abszolút, abszolút Nyilván az zeneháza, hasonlóan a Néprajzi Múzeumhoz, ezek nagyszerű és kiváló intézmények, amiknek azért mindennel együtt van egy nyitvatartási ideje, még ha a kulturális térben szokatlan módon egyfelől ez egy relatív hosszú nyitvatartási idő, másfelől maguk az épületek szintén szemben a legtöbb kulturális intézménnyel ingyenesen látogathatók, mármint van olyan közösségi terük, ami ingyenesen látogatható, tehát megfordítom a dolgot, inkább az a szokatlan, hogy te szerda délután be tudsz ülni a zeneházába anélkül, hogy egy forintot is költenél ott, és csütörtök délután, vagy délelőtt be tudsz menni akkor a folyó ügyeidet is elintézni. Este kívül. Amikor már csak egy koncert után néhány ember lézeng az épületben, akkor már azért ezek zárt azt írja az újság, konkrétan az infostart, hogy hogyan változnak a parkolási szabályok a hatodik kerületben, az Andrássy út útjain, a Városligeti Fasorban, és hogy ebből adódóan ö, változik ö, a struktúrája a parkolásnak, ö, a helyiek előnyt élveznek, az odalátogatók azok nehezebben találnak a parkolóhelyet. Ö, ez a közelmúltban kezdődött, tehát ebben az évben most élesedik. A kérdés az, hogy vajon ez meglátszik-e a Városligeti mélygarázs forgalmán, magyarul hogy növekszik-e? Nem látok egyelőre erre utaló jeleket. Egy szezonális növekedést látunk, de ez ilyenkor tavasszal, bár amennyire itt talán a, a harmadik vagy negyedik olyan tavasz van, amikor a mélygarázs nyitva van, és talán a második olyan, amikor nem kell közvetlen Covid hatással számolnunk, ha, ha jól emlékszem, de lehet, hogy már a harmadik. Szóval az látszik, hogy szezonálisan a terhelése nő, már azért egy jó idős hétvégén szinte ház van, tehát akkor már mínusz harmadik szinten is keresni kell a, a barkolási lehetőséget, főleg, hogyha ha valami izgalmasabb program van éppen a kulturális intézmények valamelyikében, de egyelőre ez a beterelődés még nem látszik, ugye nekünk van a 6., hetedik, 13. kerület. Igen, együttműködés. Ahol azért a helyi lakosoknak biztosítunk egyfajta kedvezményes parkolást, egy bizonyos kóta számít. Uh, mi a helyzet az általad korábban más kontextusban említett Keszparkal? A Kreszpark, köszönjük szépen, nagyon jól van. Én volt módom már alaposabban is megnézni. Tulajdonképpen laikus szemlélő úgy látja, úgy is láthatja, hogy készen van, hiszen már tényleg csak finomhangolási munkák vannak hátra. És a finomhangolási munkák mellett az egyik legfontosabb, hogy az a zöld felület, Ugye azért itt 25 ezer négyzetméterről beszélünk, aminek a jelentős része az tulajdonképpen klasszikus parki funkció, tehát most azon kívül, hogy van egy ilyen tematika, hogy kresszpark, és vannak ilyen attrakciók is, azért ennek a jelentős része a fű, cserje, bokor, fa, ugye lombos fák kerültek elültetésre, több ezer évelő került elültetésre. Most gyakorlatilag ezeknek a megerősödéséről van szó, úgyhogy a dolgok jelenlegi állása szerint május elején fogja megnyitni a kapuit a nagy közönségnek. Az volt a kérésem, az volt a kérésünk, hogy az az extrém terhelés, ami május elején a városligetre egyébként jellemző szokott lenni, hogy ez most az akaratommal egyező, vagy, vagy azzal ellentétes, az ilyen szempontból talán mindegy is, vagy nem is az akaratommal, hanem a vágyaimmal egyezik de a lényeg az az, hogy ezt követően nyílik meg. Ha az a több terhelés, ami május elsőjén van, az rá van egy frissen megnyílt park területre, akkor gyakorlatilag Jó, rögt a rá. El, el kell, hogy meséljem neked, időközben őt is elvesztettem, mint barátomat, van -kó barátom volt Kovács C.H. Gyuri. C.H.-val írta a nevét, és neki az egyik kedvenc lemeze a Szantanától volt a karavánszeráj. Nem is emlékszem ezt az esetet, mikor idéztem fel utoljára, de ez egy kedves történetem. Neki a Karaván szerájból két példánya volt. Az egyiket használta, a másikat nem. <gül> Zseniális volt. Az úgy volt, hogy megvették Londonban műanyag borítóval, itt van előttem. Itt ez... Itt ne, ezért Itt... van az, hogy abszolút megértem, hogy azt mondod, hogy legyen egy kresszpark, amit használnak a gyerekek, és legyen egy kresszpark, amit nem használ senki, ahova te időnként bemész, megsimogatod, és azt mondod, hogy jaj, de jó, egy karculás nincs rajta. Minimálisan se értem félre azt, amit mondasz, miközben nyilvánvalóan sokan lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy most mit mentegeti a György Evicset, miközben semmi terhelőt nem mondott magára nézve. Igen, az a helyzet, hogy a az attitűdöt teljes egészében értem, szerintem ez a, a magyar néplélekbe különösen benne van, hogyha itt visszagondolok a, a, a, a különböző kockás plédekkel letakart bőrgarnitúrák világára, vagy a mai napig a, nem példanélküli autókba található különböző takaróeszközökre, hogy nehogy megsérüljön a, az ülés az autóba. Szóval, de nem emiatt van. De de ér én értettem, de annyira értem, hogy azt kérdezem tőled, most kihasználom a lehetőséget. Ugye a Kutyás Élményparknak egy részét időre elkerítették, mert karbantartási munkákat végeznek május végéig, van akinek ez tetszik, van akinek nem ugyanakkor itt szintén a fokozott igénybe vétel van az összefüggésben, és ajánlják az ajtósi dűre sor mellett elhelyezkedő másik kutyás élményparkot, amiben én nem találok kivetni valót, más meg talál. Én azt kérdezem tőled, ünneplontóként úgy még, hogy meg senyílt, szerinted a Crest majd mennyi ideig kell működnie ahhoz, hogy átmenetleg ismétel legyen zárva, mert hogy olyan mérvű igénybevétele volt, ami felújítást igényel egy év, két év, három év, fél év, öt év, tíz év, soha? Nem tudok neked erre most egzak választ adni. Biztos a kollégáim tudnák, hiszen itt azért a tervszerű karbantartás ö, időszakai ezek, ö, ezek előre kivannak találva, ezt pontosan tudják, hogy ilyen vagy olyan terhelik. Mennyire, mennyire lőtték be jól a szakemberek a látogatottságot? Én azt gondolom, hogy most már konvergálunk itt a 90%-hoz, tehát nyilván a Kutyás élménypark, ami az egyik első attrakció volt a Városligetben, egy szimbolikus attrakció az első Kutyás élménypark, <kül> amivel pont azt szerettük volna kifejezni, ugye most már sokan nem emlékeznek erre, de a Kutyás élményparkkal, a Kressparkkal, bocsánat, a Kutyás élményparkkal a vakok kertjével és az ifjúsági sportpályával, ez volt az első három, amit látadtunk a parkba, mint megújított tematikus rész, ahol ugye egy érzékenyítési program keretén belül gyakorlatilag az esélyegyenlőséget szerettük volna fölemelni. A, a kutyásoknak szerettünk volna egy ö, üzenetet átadni azzal, hogy a Városliget továbbra is értjük, tudjuk, látjuk és velük együtt gondolni. azok az érzékeit és része volt a nagytestű és a kistestű kutyáknak az egymás melletti élése. Egy, az már ugye a második lépés volt, az ifjúsági sportpályákban pedig azt szerettük volna szimbolikusan is kifejezni, hogy értjük, hogy tíz alap- és középfokú oktatási intézmény a liget környékén, a hétköznapi nevelés órákhoz használja a város Tehát, Ez működött ennek is. A há Tessék? Ez működött is. Igen, tehát ez a három stakeholder csoport, ha lehet így mondani, a ö, liget kritikusai által sosem voltnak tekintet a, a benne lévők szerint ö, folyamatosan tartott társadalmi egyeztetésekből szüremkedett ki, ugye még persennyi Miklós ö, folytatta ezeket az egyeztetéseket a tájépítészet kapcsán, hogy ez a három csoport, ez hangsúlyos és reprezentált a Városligetben, vagy felülreprezentált a Városligetben, tehát nekik szerettünk volna valamilyen attrakciót szívteni. Akkor még nem tudtuk pontosan, amikor az első kutyás parkot megnyitottuk, hogy ez a gyakorlatban milyen tömeget fog oda vonzani. Ugye ez egy nagyon érdekes szituáció volt. Itt a mi tisztánlátásunkat is egyértelműen megzavarta. Az a harcos ellenesség világa, ami, amivel mi naponta találkoztunk. Hiszen azon a ponton, amikor mi bejelentettük, hogy kutyás élményparkot szeretnénk építeni, ezen a ponton e, éppen, hogy csak nem az influencer tüntetés mértékével e, mérhető létszámú kutyás közösség kezdett tiltakozni, hogy a Városliget a szabad kutyázás területe, és ők is nagyon sok mindent szeretnének, de zárt kutyafuttatókat, Petjár élet, hogy nem. Ehhez képest, amikor megnyitottuk a kutyás élményparkot, akkor hirtelen többségbe került az a csendes ö, tömeg, akik viszont nem tiltakoztak valami ellen, ám ellenben a kutyáikat szívesen hozták erre a zárt Egiliti Parkra emlékeztető ö, helyre. Ezen a ponton ez minket is meglepet, hiszen ez egy olyan többletterhelés volt, ahol mire a oldalról reagálni kellett, Eredeti kérdésedre visszatérve, most már azért talán megtanultunk olvasni a sorok között, és attól, hogy nehány eh, még harcoló japán katona eh, megpróbál eh, hangos mondatokat mondani, azért azt hiszem, hogy eléggé értjük és tudjuk a Városligetnek a valós tömegigényét. Bízom, benne, hogy a eh, Krespark tekintetében sincs ez másként, úgy van méretkezve, okay. úgy van számítva, hogy tudjuk, értjük, látjuk, hányan fognak jönni, és milyen időközönként hogyan kell társzerűen karban tartani. E, Minden fogalmam sincs, hogy legközelebb mikor beszélgettünk, akár én készen a jövő héten is, mert van miről egy pár olyan kérdés, ami ilyen, ilyen hogy szokták mondani, villámkérdés. Mikor nyit tudtod a, nagyjából a Néprajzi Múzeum nagy kiállítása? szeptember elején. Szeptember elején. Ugye májusban nyit a nagy valószínűséggel hihetetlen érdeklődés mellett, legalábbis amit én el tudok képzelni a képek és a szöveg alapján. A zeneházában a divák és ikonok. Azt kérdezem tőled, jön a szabadtéri szezon, gyakorlatilag, ahogy a kertészektől és a természet foglalkozókkal beszélgetve tudom, hogy nagyjából egy hónappal megelőzte minimum az időjárás saját magát, ami egészen elképesztő, tehát, hogy ez a, akinek klimaszorongásban szenved, az most aztán kap. E, lesz -e, e, ugye május elsőjéről beszéltél, és erről már korábban is szó volt, lesz -e a szokásos módon majál is a Városligetben vagy sem, hozzám közel állók tájékoztatása szerint, húsvétkor, amikor semmilyen külön rendezvény talán nem volt, olyan tömeg volt a Városligetben, hogy mozdulni alig lehetett. Május 1 évvel kapcsolatban most mi a hivatalos álláspont? Gyermekmentő szolgálat benyújtotta a terület területhasználati igényét, mint az elmúlt 30... De ez a gyereknapra vonatkozik? Három évben a gyermeknapra, és a szakszervezetek pedig benyújtották a kényeiket a zugló önkormányzatával karöltve május 1-ére, úgyhogy ezek a rendezvények, ez a két kiemelkedően nagy rendezvény a Városliget belőreláthatóan is megtartásra kerül. Független, hogy korábban mintha lett volna arról szó, hogy te igyekszel ezeket de ezt a mondatot nem tudom jól befejezni, rosszul emlékszem? Ö, nem jól emlékszel, abszolút jól emlékszel. Ha tehetném, akkor el tudnám képzelni, hogy ezek a típusú rendezvények, ezek inkább a népligetben találjanak otthonra, mint a városligetben, de összességében, összességében az idei évben sem tudtunk a gyülekezési törvényen módosítani, itt azért több uh -huh. területre, ugye JTV. Jó, akkor mondom azt, amit én tudok, ugye matekozzunk együtt szabadban, ez durván két hét múlva lesz, április 13-án szombaton, ez van legalábbis ezt találtam, ami a legközelebb van, aztán a napozó rétel lesz 27-én, tehát két hétre rá Berecki Zoltán Tolvajreni koncert, aztán lesz Budapest Gár Party, május 10-11-12-én ez a városlegeti Műjégpálya és csónakázótól, tehát ez, ha tetszik, akkor nem közvetlenül í úgy érinti a Városligetet, mint a többi program. Aztán a Gyereknap, amire a, gyere a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat már meghirdette, hogy önkénteseket keres, ez május 25-én és 26-án lesz. Majd kérem a te, illetőleg a Kurszadvél segítségét, hogy akkor Edvi Péterrel ismét tudjak beszélgetni örömmel. Rozália borpiknik, ugye ez ötödik hó 31, 6. hó 2, és hát akkor azt mondja, hogy ez április, május, június, nagyjából két-két és fél hónapot akkor előre szaladtam időben. Itt van ezek az általad megidézett jelenleg általunk ismert nagyobb rendezvények, de ezen kívül Számos aktivitás van a város Városligetben, és ehhez ajánlom a ligetbudapest.hu weboldalt, ahol sokkal kisebb létszámmal, de tematikus rendezvényeket vagy szervezünk, vagy befogadunk. Teljesen mindegy, hogy ez egy futókör vagy futóklub rendezvénye, nem futóverseny, tehát nem mondjuk például a Garmin futóklub hmm, Ez, a, ez a, az előző hétvége volt ide rendszeresen tart edzéseket a Városligetben, és ezen kívül természetesen visszatérnek azok a népszerű attrakciók, ahol hol táncolnak a Városligetben, hol jogáznak a Városligetben, hol gyerekszínházi előadások vannak ingyenesen a Városligetben. Igyekszünk azért ezt az egész ligeti ökoszisztémát, függetlenül attól, hogy szabadtér vagy épített kulturális intézmény, kett délelőtt, vagy vasárnap délután saját rendezvény, vagy befogadott rendezvény, de hogy egy folyamatos aktív, működő közösségi térként tekinteni. Úgyhogy érdemes ellátogatni a honlapra, mert szerintem mindenki talál olyan típusú aktivitást, vagy éppen passzivitást, ami számára izgalmas. Végül is legyen akkor keretes a szerkezet, annak idején nem is értettem, hogy Vonag Gábor miért akart velem beszélgetni, de akart velem beszélgetni, én elvállaltam, felajánlottak pénzt, azt mondtam, köszönöm szépen, nem kérek, aztán vége lett. Hasonlóan nem nagyon értettem, amikor a nyílt sisak engem megkeresett, hiszen a politikai közegét tekintve nem igazán az én világom, de miután szabadon fejthetem ki a véleményemet benne, elfogadtam a meghívást, a felajánlott honoráriumot, azt köszönettel visszautasítottam, és mondtam, hogy azt használják lehetőség szerint valami jótékony célra, de ott szembesülök azzal, hogy a mi hazánk mozgalomhoz mennyire közel álljátok, hogy mennyire fontosnak tartja, és talán a fidesz is ezt átveszi, majd kiderül alkotmánymódosítással a készpénz használat jogát szemben a kártya használattal. És ez csak onnan jutott az eszembe, mint tudod az én asszociációs rendszerem az teljesen kiszámíthatatlan, és nekem addig jó, amíg ilyen vagyok a beszélgető partnereimnek nem feltétlenül. Az egyik legszebb mélygaráz a városligetben található, és talán az egyik legbarátságosabb is, miközben én gyűrülem a mégarázokat. Ez egy ilyen atavisztikus félelem van bennem, hogy mindennek neki megyek, meg csikorak, mindegy. Ez legyen az én egyéni szociális problémám. De ott például a jegyet, emlékezetem szerint, amit ugye az ember kap, kizárólag bankkártyával lehet fedezni. Ha egyszer lenne egy olyan kérés, nem feltétlenül a mi hazánk mozgal, hanem bárki részéről, hogy egyébként azt, ott ugye a liftnél, amikor az embert beengedi a, a, a, a lépcsőházba, mert egyébként teljesen szabadon le lehet menni a kocsi lehajton, csak ott ugye szabálytalan, akkor egyébként ezt át lehetne alakítani, vagy én valamit rosszul tapasztaltam? Hosszú felvezető volt, nem tagadom. Meg kéne néznem még egyszer, hogy ne mondjak teljesen. Érthető voltam. Én úgy emlékszem, hogy a még építésénél, aminek a megnyitása most már talán 5 év, igen, szóval nem ma volt, akkor mi két különböző típusú automatát rendeltünk ahol rendezni lehet a parkolási díjat, ebből a kisebbik automata, amiből több van, az talán csak és kizárólag valóban úgy van, ahogy mondod, a kártyás fizetést ö, tudja elfogadni. Ami a mélygarázsban van, az el, ami lent van, az elfogadja a, a készpénzt is, csak azt nem tudom, hogy oda hogyan lehet lejutni. Minden egyes alkalommal, hogyha az ember le akar jutni a lifttel, akkor van arra lehetőség, hogy ha a rendszámot beírja talán, akkor ki is tudja nyitni. Én úgy majd. tudom, hogy én azt tapasztaltam, hogy ahhoz előfizetni is kell, de lehet, hogy tévedek. Nem vagyok ilyen részletekben, <gül> ilyen részletekben most teljesen, teljesen. Hát ugye ez a hátrányom kell nekem a városligetben előfordulnom. De utána fogok, utána fogok nézni. Jó, cserébe Nem. szeretnék megnyugtatni, itt ül Kis Ambrus neki az első kérdésem a zuglói WC lesz. Tehát csak, hogy tudjad azt, hogy te nem tehát, hogy nincs egyéni, tehát, hogy te nem szenvedsz többet tőle, mint az összes riportalanyom. Én egyáltalán nem szenvedek, megoldjuk, hogy lehessen a mélygarázsba. Illetve hát kidel, hogy jól mondtam mondta, Köszönöm, Benszer, rendelkezésre, állást. Én köszönöm. Szia! Igen. is hallották a Városlégezélté vezérigazgatóját támogatott tartalom. kisamrus fővárosi önkormányzat, általános főpolgármester helyettes. Én ott rendszeresen előfordulok, az ugye szemben van az időtlen reménytelenség sarkával. Ami? Melyik is? A vécé. Már, vécé. A szuglói vécé. Igen. Az ott van hónapok óta. Soha nem nyitott még ki. Különböző feliratok vannak rajta, hogy majd márciusban kinyit. Időnként lefestik grafitivel, akkor jönnek emberek, akkor visszaalakítják, Hozzám közelálló személyek szerint annak a sorsa egyébként se lenne könnyű, mert ott olyan igénybevételnek lenne, kitéve éppen a vasútállomásból adódóan, amelynek ugye nincs épület, aminek nem lenne könnyű eleget tenni, de hál' Istennek ennek a vécének nincs is ilyen dolga, mert nincs nyitva. Tehát ezt legfeljebb körbe lehet pisilni, bemenni nem lehet hónapok óta ott áll. Őszintén, ilyen szinten azért nem vagyok felkészülve, hát az... Hogy jól emlékszem, az a közösségi költségvetés, Keletében szavazták meg a Budapest-i Engem legyen? Én megérni ez teljesen most hogy... Csak mondom, hogy, hogy ez most technikailag miért nem lett rákötve a hálózatra, miért nem nyitott ki, ezt most nem tudom megmondani, de ígérem, ennek utána nézek. Hónapok óta adtál. Annak idején nekem a fővárosi csatornázási művekkel egy ilyen egészen meghitt viszonyom volt, azt gondolják, amikor 1980-as évek második felében, az nem tegnap volt, a Táska rádióban örökítettem meg, hogy volt a március 15 -e egy valami WC, azok, ugye ott volt a fővárosi csatornázás üvek, most is ott van? Nem, nem, nem, nem. Jó, hát akkor ott volt, és akkor ott volt valami kamera, ami arra irányult, és én kérdeztem, hogy, hogy miért nézik a Vézi-be menőket, és mondta, hogy ez egy teljesen jó kérdés, majd utána néznek. Hát itt most kamerákat nem láttam, de az ott áll, ilyen festőműhely, lefestik, visszafestik, nyitva nincs. Megnézem. Nem jó. Azt... Jó. Egy közt arról beszélgettem Wintermantás Zoltán, és ez önnek nem lesz újdonság, hogy én nem vagyok egy alapvetően racionális pari, én alapvetően egy emocionális pari vagyok, és számomra az, ami kampány időszakban zajlik, ami egyébként az én életemben 1995 ebben a formában nem létezett, az hozzaszokhatatlan. Tehát az, ami ott megy, és az, hogy utána... De a fővörösi közgyűlés kapcsán is elmondtam önnek hogy ott anyázzák egymást a képviselők az első háromnyed órában, majd elkezdődik a munka, ez nekem az, mint a színház. Tehát én, ez, ez nem az én világom. És hát ugye a kampány még el se kezdődött, vagy elkezdődött, de majd április 20-a után... Akkor az akkor a hivatalosan, igen. ...izé, akkor, akkor fog kibomlani. Én már most úgy, úgy utána mint a Szahartz-szal, ezt elmondani nem tudom. És nem tudom túl tenni magamat rajta, és hát ugye a legutóbbi fontoskodó telefonomat, aztán is meséltem ennek, ha amikor összeakadtam a főnökével a 91 es megállóban, akkor mondtam, hogy hát most már én azon túl teszem magam, hogy nem beszélgettünk. Figat hogy egyszer hogy elmondhatja az okát, de az igazi érdeme az, hogy magát megtaláltad, most nem kell szerint, nem kell erre reagálnia, de hogy a miketünk beszélgetéséből egyébként elsősorban az ő részéről, mert én ugye belopom ezt, ez kimarad, ez ritka, mint a fehér hulló. Ebből van egy tanulság, a fői lehet találkozni a 91-es Abszolút. Bárkinek. De ezt jól hogy úgy erre reagál. Um, nagyon sok papíron van. Csak szerettem mindent pontosan mondani. Tegnap találtam, kell nekem újságot olvasnom, vagy az interneten böngésznem. Városházagét, az van még? Szerintem sose volt, de hogy igen, gyerek. Újabb gyanúsítottra csapott le a rendőrség. Olvasta? Nem. Tényleg nem. Tehát velem kell úgy találkozzon hogy igen. az eszembe ez Tegnapi hír. Újabb szemét hallgatott ki a a botrányként elhíresült bűnügyben a rendőrség, értesült a magyar nemzet. A gyanúsítottak száma ezzel négy főre bővült, a korrupciós botrány közel három éve robbant ki, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm. De a Városháza biztos nem érinti. Tehát, ugye a Városháza lehet csak beszélni, hiszen van egy nagyon folyamatos tanulsága a dolognak, hogy nem videófelvételeket és magyar nemzetet kell olvasni, mert az a valósághoz nem visz közelebb, hogyha valaki megnézi, a Városháza ott van, és meglepő módon a Városháza épületében a fővárosi önkormányzat van továbbra is, Főváros, olyan, ez a főváső önkormányzat tulajdonában van az épület. Egyébként, mint akkor is elmondtuk, ez nem eladható, ez a nemzeti vagyon része, ezt nem lehet eladni, ezt az épületet. De fogalmam nincs, hogy kit hallgatott ki, miért. Nem, de biztos, hogy nem a városházá dolgozókat, vagy a városházát érintőket. Tehát ez szürel is nekem, hogy egyáltalán a miért nem zárták. Ugye ebbe azért persze, hogy mi is tettünk tehát könnyen lehet, hogy mi fejentéseink alapján nyomoznak. Nem tudom. Önök jelentettek fel az jelentést. Mi tettünk fejlentést, mert annak ide is elmondtuk. Én is tettem fejlentést, ugye, uh, hamis, uh, egy hivatali hatalommal való visszaélés, uh, <coughs> illetve, bocsánat, nem hivatali hatalommal, nem vissza, hanem, hogy uh, valaki a nevünkben eljárva azt gondolta, hogy ő ezt családmódon úgy tehet, mintha értékesíteni az ingatlant. Ugye ez akkor is bekövetkezhet az a jogeset, hogyha erre neki jogilag nincsen felhatalmazása, csak az a, a feljelentésnek. Mi a tényállás, hogy ismeretlen testes ellen e, befolyással való üzérkédés gyanúja miatt, hogy ezt elkövetheti az is, akinek erre nincsen jogköre, csak azt a hatást kelti, hogy Jó, magyarul, hogy lehetséges, hogy a negyedik az ezzel kapcsolatos, csak azt a magyar nemzet már akkor... Ez hát az lehet, hogy az első négy is ezzel kapcsolatos, tudjuk, tehát hogy... Az első három. Egy három, bocsánat. Um, pár nap különbséggel írnak arról, hogy ez a BDK, amiről emberek egyébként nem tudják, hogy mi az, de én elmondom az embereknek, hogy ez a budapesti dísz és közvilágítási KFT. Ha önnel nem beszélgetnék ezekről, én mind lemaradnék. Először arról volt szó, hogy könnyen lehetséges, hogy de most már ez faktumként kezelik. Ez faktum? Hát nyilván a faktum akkor válik, amikor ez az üzlet végigmegy, hogy miről van szó. Ha jól nem hiszem, a 2011 óta, a ket tehát a, a főváros közvilágító cége, ugye ez nem csak az utcai közvilágításokat, hanem egyébként a nagyobb műtárgyaknak, mondjuk, nem tudom, a Lánchídnak a közvilágítás, vagy a Gellierthegynek a közvilágítása, a is ez a cég működteti. Ez vegyes tulajdonban volt, egy magáncég. Ez EON Akkor ugye még elmi volt, aztán később ugye ezt megvásárolta az EON, és a főváros 50-50 százalékos -50 tulajdonában. És ez a szerződés, ez véget ér ebben az évben, az év végén, és ugye ennek a városvezetésnek az volt eddig is a poliszia, hogy próbálja ezeket a vagyonelemeket visszaszerezni, visszagyűjteni, és valamilyen egységes rendszerbe beilleszteni. Ezt tettük egyébként a csatornázási műveknél is, és ezt kívánjuk tenni a, a közvilágító cégnél is. Tehát kerüljön vissza teljes tulajdonban a fővárosba, ugye lejár a szerződés, tehát ebben az esetben meg is van erre a jogi lehetőségünk, és utána a BKM keretén belül, tehát a budapesti közművek keretén belül működjön tovább. Ugye mi egy nagy nevezetes státverke modellen kezdtünk el csinálni, tehát a sok közszolgáltató cégből csináltunk egy nagyot, ez és egy, meg, egy nagy... Meg, megtakarítás is jött létre olvastam. Azt árulj nekem, bár ez az annak idején nem az ön égisze alatt ment, ezt miért volt érdemes fele részben eladni? Nem tudom, hogy miért volt, ugye, erről beszéltünk talán az FCM és a vízművek kapcsán is, hogy volt egy ilyen... Fővárosi gó, csatornálás csatornálás művek, művek, igen, tehát volt egy ilyen gondolkodás talán a 90-es évek elején közepén, hogy nyugati tudást úgy lehet behozni, és ezt az innovációt úgy lehet behozni, hogyha beengedik ezekbe a cégekbe a külföldi tulajdonosokat, és akkor azok majd behozzák azt a know-how-t, amivel fejlődött Nyugat-Európa elmúlt évtizedekben. Ezt nyilván nem tudjuk lennőrizni, hogy ez mennyire volt valid, tehát hogy ténylegesen egy csatornázási művek mit kapott, milyen vállalati kultúrát nyert ebből, és nehéz is ezt azért most már 2024-ben ezt a vitát lejátszani szerintem, tehát most nem fog tudni se, se kontraérvelni a mai agyammal, amellett, hogy miért dönthettek így annak idején. Nekem alapvetően az a elképzelésem hogy a közszolgáltatásokat a köztolajdonában lévő cégeknek kell ellátnia, ebben a tekintetben beengedni magántulajdont, oda, az szerintem káros, Azért, az államot beengedni is káros. Néha az államot is beengedni is káros, de ugye egyébként azért az látszik sajnos, hogy a, a jelenlegi kormány sem sem feltétlenül gondolkozik, ahogy én. Tehát hogy a hulladékszállítás esetén ugye a konceszió ad egy feladatot, ugyanígy az autópályák kezelés konceszióban egy kosztfeladatot. Szóval azért ez, ez, a, ez a, egy kicsit dicsmétlődésének érzem a 90-es évek. Azt árulj nekem, hogy ennek van valami ára. Igen, ugye ez a szerződésben rögzült, tehát akkori szerződés alapján én ugye emlékszem, 2,3 milliárd, de azért centra pontosan ez biztos nem fogom meg tudni megmondani, és ezt a BKM fogja megvásárolni, tehát a szerencsére az idei fővárosi közkiskereskedelmi. erre benze? BKM-nek van erre forrás, és ebből meg tudja oldani. Ugye a BKM ugye akkor a a Budapesti vár, közművek. Így van, ugye a Budapesti közművekhez tartozik a hulladék gazdálkodás. Most tulajdonképpen áttételesen, hiszen április 1 óta létrejött a magyar hulladék hasznosító cég Budapest, tehát Móhú Budapest, amely fele van a Móllal, fele van a Vékemmel, tehát a hulladéggazdálkodástól a temetők fenntartásán át, a köztölet tisztaságán keresztül a főkertét, tehát a kertészeti divízión át, ezek a nála vannak, és ebbe a portfólióba illeszkedik meg a közvilágítás. Mivel folytassuk? Sok érzete van, úgy látom, hogy van, miből választunk. Igen. Ez a jócskán megritkítene a belvárosi kikötőket a Fővárosi Önkormányzat, az újlépótvárosi Duna szakaszon 24-ből 9 maradna. Ez egy fontos, vagy fontos talán a hír? Nem fontos, e, ugye itt most van egy nagyon csúnya műszó, ez a DÉSZ, ez a Dunapart építési szabályzat. Igen, igen. ami, <gül> annyi ami igen. Ami önmagában valószínűleg nem egy izgalmas dolog, de hogyha abban a szempontból nézzük, hogy ezek a Dunapartoknak a használata, ez, ez hogyan van szabályozva, akkor már egy kicsit közelebb kerülünk, hogy ez fontos-e. És ennek az egyik nagyon fontos része az, hogy milyen kikötők vannak, hány kikötő van a Dunán, milyen hajók állomáshozhatnak ott, és ezeknek milyen funkciót tölthetnek be. És azért évek óta, de hát már évtizedek óta volt egy visszatérő a 13. keleti lakóknak, ez nagyjából a Margit híd, Árpád híd közötti szakaszról beszélünk, főleg a Szent István park körülött ahol nagyon közel vannak a kikötőhöz a házak. Úgyhogy azok az úgynevezett bulihajók, eh, amelyek 37 euróért felveszik az utast, nagyon sokat lehet inni korlátlan mennyiségben, majd ezek az utasok nem biztos, hogy teljesen kultúrát formában, de nagyon nagy tömegben partra szállnak utána, és ellepikött a környéket, hogy ez szerintünk nincs rendben. És plusz nagyon megterhet, túlterhelt az a szakasz. 13. keret azért azt mondta, hogy... akkor korábban szabályoztam. Hát ő nem tudja szabályozni, mert ugye ez Budapesti, tehát azt mondta a 13. keret, hogy csökkenteni kellene ezeknek a számot, plusz a funkciókat kellene korlátozni. Ebben a fővárosi közgyűlés múlt szerdán döntött arról, hogy az elsőkoros döntését meghozta, hogy itt kevesebb... Ha jó kikötő legyen, és a funkció ez is melyik szervezet legyen. döntött így? A közgyűlés. Ugye ez egy közgyűlési döntés, ez egy kétkörös döntés, az elsőkörös szavazás volt, és eredleg áprilisban van a végszavazás. Ugye amire utaltam, hogy a 13. keleti képviselő testület előcsapásként már tavaly júniusban módosította a kerületi építési szabályzatot, amelyben a kikötők számát elgi 24-ről 15-re csökkentették. Igen, ugye az itt a keretépítési szabályzat nem teljesen írja fölül a, a Dunapartit, sőt, kivéletettem nem, de hogy ez, ahhoz, hogy érdemben csökkennie le, tudjanak ezek a kirdőszámok, el szükség volt erre a díszmódosításra. Szerintem egy fontos lépés, tehát, hogyha valaki tényleg érdemes, az a, a kevesebben járnak esetleg, akkor érdemes megnézni, hogy azért elég nagy hajóvonták találkozása van azon a szakaszon. rendezvény rendezvényhajók, e, ezek a a közfunkciót betöltő hajók állnak ott, és hát a kerületiek ezt jogosan úgy érzik, hogy azért ez megterheli az ő éjszakai pihenésüket sok esetben. Ugyanakkor viszont azt írja az újság, hogy a BKV nem túl lelkes az ügyben. Hát nyilván a BKV-nak voltak ott ilyen amikor a a fővárosnak van egy cége is, aki érdekelt, hogy a BKV-nak voltak ott kikötői, amiket bérbeadott, amiből nyilván bevétele volt, azért ez hozzá kell tenni, hogy a teljes BKV költségvetésnek ez tényleg hiba határon belül része, amiből ebből tényleges pénze volt a BKV-nak. Nyilván ezeket a kikötőket át kell majd helyezni máshova, hogyha ezekre egyetlen szükség van. Maga a... a turista, ezek a nagyobb hajók és ezeknek a kikötői elnézést, ritkán szoktam így fogalmazni, de most már talán vagyok olyan viszonyban, hogy ezt a pontatlanságot megengedhetem magamnak. Ez korábban ö, Rogán érdekeltségnek lett kitalálva, hogy ezek hol és milyen facilitást vehetnek igénybe, vagy én erre rosszul emlékszem? Hát ezt én nem fogom defini tudni definiálni, hogy kinek az érdekeltsége. Ugye a kikötő Ötödik kerület Hát, de a ugye szállodahajók vannak az ötödik kerületben, vannak a kilencedik kerületben, most ez alapján e, pár darab lehet a 13. keleti szakaszon is. Ugye ezek a nagy hajók esetében, ugye nem csak önmagában az az érdekes, hogy hol köt ki, hanem hogy legyen olyan háttérkapacitás. ugye ezek a generátorok. Meg hát, hogy megállásanak ott a buszok, és azok el tudják, tudják vinni. Igen. Mert ugye azért... Ezeknek a, a turista funkciója abban néz ki, megáll a hajó, az utasok leszállnak róla, a turista busz fölviszi őket, elviszi őket város nézni, majd vissza, majd vissza bár van olyan eset, amikor nem vissza van, hanem akkor az a városba töltenek egy-két éjszakát szállodába, és utána vissza. Nagyjából ilyenekre vannak ezek kitalálva, ehhez azért ö, ö, olyan terület kell, olyan kialakítás kell, amikor ezt el lehet látni, tehát ne okozzon dugót, hogy hirtelen nagyon sok turista busz áll meg, és veszi fel az utasokat. Ö, ugye, ebben a fővárosnak abban van közel, hogy kijelölje, hogy hol lehetnek úgynevezett raszterek, tehát hova lehet egyáltalán telepíteni kikötőket, illetve hozzáérüljön köztelt használati díj ellenében, ahhoz, hogy ilyen kikötő létesüljön, illetve ezt valaki bérbe vegye. Ennek a struktúrának a megváltoztatása mennyiben érinti, vagy érinti-e egyáltalán azt a kishajóforgalmat, ami jelleg nincs? Már a BKV kishajóforgalmat. -kis igen, igen, Ugye, miután nincsen jelenleg és azért ez egy nagyon veszteséges üzem, és arról már nem is beszélve, hogy miközben mi alapvetően úgy arról gondolkodunk, hogy hogyan lehet még zöldebben és fenntartatóban működtetni ezt a várost, ezért ez a kis hajók, ezek nem a zöld, ja, és úgy a fenntartatóság. Hát ugye ez lenne, lenne, lenne az első, hogy először új hajóparkot kellene szerezni, ami környezetbarát, és nem pedig a jelenlegi, ami hát azért. Nagyon a jövő zenéje ennek a helyreállításon? Hát ez azért eléggé a jövő zenéje. Tehát akkor, amikor azon küzdök, hogy nap mint hogy talpon maradjon a szempontból a város, és azért a BKV egy súlyos, hát nem nálunk kezdődött a veszteséges időszaka, hanem előző városvezetés alatt is, és ez most nem kritika, hanem egy ilyen finanszírozási helyzetben van a Budapest. Szóval amíg ezzel küzdünk, hogy ilyen a finanszírozása, addig azért nehéz arról álmodozni, hogy még akkor egy plusz szolgáltatást hozzunk, aminek nagyon nagy befektetési igénye van az első lépésként. Talán pont a beszélgetésünk napján kerek egy hete írt arról, Szalai senki nem vállalta a meghallgatást a gyerek Gyerekotthon ügyében alakult Fővárosi Vizsgáló Bizottság előtt, ez hogy erről beszéltünk is, ugye arról volt hogy egy hónappal kitolódott a határidő. Tud-e bármit az elmúlt egy hét ez irányú eseményeiről, ha volt ilyen? Ha jól értem, akkor a bizottság ülés előkészítése van most, a próbálja a bizottság. Hogy ugye, tehát a meghallgatás személyes módon nem vállalta senki. Én úgy tudom, hogy érkeztek be írásban válaszok a feltett kérdésekre, és a következő bizottságülést készítik elő a elnök. Ugye most már lassan véget ér ez az egy hónap is, tehát április 24-i közgyűlésnek tárgyalnia kell az ezzel kapcsolatos jelentést. Hány közgyűlés lesz még a választásig? Mi úgy tervezzük, tehát a munkaterv úgy szól, hogy rendes közgyűlés, az áprilisban van még, aztán utána nyilván a, a kampányidőszak alatt hagyomáson amúgy sem szokott lenni, és szerintem ez így helyes. Nyilván, hogyha valaki rendkívüli közgyűlés össze akar hívatni akkor az SMS alapján erre megvan a lehetősége, és akkor ez meg fog történni. E, és utána van egy interregnum időszak, hiszen június 9-én budapestiek választanak, de ez a testület, ez csak október első hivatalban. Tehát június 9 és október 1 között bár jelenlegi képviselődést a helyén van, de hát mégis akar, azért volt egy választás, nem lehet úgy csinálni, mintha ez ne törtön volna meg, úgyhogy mi nem tervezünk ezen időszak alatt közgyűlés tartani. Nyilván, hogyha nagyon-nagyon szükség van rá, rendkívüli esetben, akkor persze össze lehet hivatni, de az április itt követően a következő az már a új ciklus alakuló közgyűlése lesz. Ha ránézett reggel a látott? Hát ma azt láttam még, miután április 9-én utaljuk el a kerületeknek a iparűzési adó részüket, hogy ha így nézem, akkor pozitívban vagyunk, hogyha ebből levonnám már a kerületeknek az iparűzési adóját, akkor azért negatívban van továbbra is a számlánk. Ezért mondtam azt, hogy a BKV új funkcióval való bővítése, egy nagy beszerzéssel, az sajnos nem az idejébnek a története egészen biztosan. Ön egyébként, ha így felülnézetben nézzük a Dunaki használtságát, ami ez egyébként ugye hozzátartozik, bármennyire is furcsa, de a raktárak használata szintén, hát azért ugye az, ha nem is a vízi felülethez tartozik, de a vízfelület melletti részt. Tehát, hogy ez, ez mennyire jó van kitalálva és mennyire jól van üzemelve, üzemeltetve. Tehát az, hogy a sok helyen még a Dunát nem lehet elérni közvetlenül, tehát nincsen a szerves életében bekapcsolva a városnak, azt szerintem nincsen ennyi. Én azért látom ennek, hogy van ennek egy, és tudom, hogy teljesen más a belvárosi része, ahol egy, ö, rak, két oldalon rakparti utak futnak, ö, és teljesen más a külvárosi, óbudai, vagy a 22. keleti rész, ahol meg vagy már vissza lett adva a városlakóknak, és ott a Dunapartról lehet sétálni, 22. keretben ez még azért így kialakítva. Tehát azért az arra fele még ezen lehet gondolkodni, és látom is, hogy ebben van gondolkodás. A belvárosban az, hogy a Dunapart azért csak egy kétsávos úton érhető el, és egy jelentős forgalomban, ezt tettük vitatágyába, hogy ezt lehet, hogy ezen érdemes lenne változtatni. Ezért próbálgatjuk ezeket az autómentes rakparti napokat, és egyébként ennek azt látjuk, hogy ennek van sikere, hogy ezért rendszeresen visszatér ez, és minden analógia persze valósányt de Amikor mutatnak, hogy a 80-as években Európai Nagyvárosok rakpartja, dura, vagy folyópartja hogy nézett ki, és mondjuk hogy néz ki ma, akkor megmutat, látszik, hogy hova lehet eljutni, hogyha kitartunk van Ami a Ferihegyi Liszt-Ferenc repülőtéri gyorsforgalmi utat illeti, amiről egyébként annak idején a fővárosi közfejlesztések tanácsának külön pontja volt, arra pontosan visszaemlékszem, annak a tartalmát már nem mondanám vissza, de hogy nem az volt benne, ami most zajlik, az többé-kevésbé biztos vagy benne, ez mennyire fővárosi vagy, sem mennyire se. Hát annyiban igen, hogy a főváros törötén van, de hogy, hogy ebben a fejlesztést ezt az államnak kellene Elvégeznie? Az a szakaszolt felújítás, ami igen, most ezt, van. Ez, ez, egy, ez egy minimális felújítás csak. Tudom, de ez nincs közel a főváros. Nem, nem, nem. Ugyanakkor az oda közlekedők és beközlekedők életét azért, ahogy... ahogy Alapvetően befolyásolja, igen. igen. Ez egy abszurdum, vagy nem egy, ez abszurdum, ami a, a repülőtér elérhetőségét illeti, különös tekintettel az ember külföldi példákkal egybeveti. Abszurdum. Um, Lakógyűlés. Igen. Sose voltam lakógyűléspárti, nem csak a konkrét lakógyűlés gyűlölöm, ez a lakógyűlés áll hozzám közel. Most annyiban vagyok még skeptikusabb, hogy az előző lakógyűlésnél azok a pontok, amelyek szerepeltek, azokról többé-kevésbé azt feltételeztem a népről és katonaságról, hogy tudják, hogy milyen ügyben fognak megnyilvánulni. Most ugye, amit ezt a... Um, Rákos rendező beépítésével kapcsolatos izét, illeti szándékos használom az izé szót, ezzel kapcsolatban meglehetősen kevés információval rendelkeznek. Amit egyébként e, kinyomtattam az összes papírt, e, ez a lakógyűlés mutat, ebben van valami sematikus a tekintetben számomra legalábbis, hogy tájékoztatja a népet a két lehetőségről, hogy annak függvényében, hogy melyiket választja a kormányzatét, vagy a, a főváros által ajánlottat, de ezzel együtt nagyon kevés az információ, és ahogy kiderült, ugye pénz sincsen arra, hogy most ennek a kampányára jelentős összegeket költsenek, beleértve, hogy leveleket küldjenek el. Ez egy jó dolog? Az elejéről hadd kezdjem. Kert? Szerintem a lakógyűlésre hadd győzzem meg, hogy ez jó dolog tudom, hogy macerás az embereknek, amikor a, de, de különben hol tudnának beleszólni a közösségnek a, az életébe. És most itt a, nem kifejezetten csak a... a saját mi a lakó... én Most el, az... erről akarom meggyőzni, hogy, hogy igenis részt kell venni a, a közösség döntéseiben, mert egyébként az ember akkor a zsűribe fog ülni, és pufogni fog a a kapuhajban, és azt mondja, hogy már megint nem történt semmi, miközben egyébként nem szálljuk rá azt az időt és energiát, hogy akkor elmenjünk és elmondjuk a véleményünket. És lehet, hogy úgy érezzük, hogy megint fölöslegesen töltöttük el az időnket egy társasházi lakógyűlésen, de, de ha nem tesszük bele ezt az energiát, akkor kivonjuk magunkat a közösségi döntésekhoz való. ez Több egyébként... embernek tökéletesen e ezzel. Nem akarok rossz mondatokat mondani, jó, igaz, ebben igaza van, csak ez az elmélet. De én értem, tehát hogyha ugye azért a, a lakógyűlés egy társasházban ugyanúgy a demokrácia része, mint az, hogy június 9-én választani fogunk. Ha azt mondjuk, hogy elégedetlenek vagyunk a közösségi, döntéshozata a rendszerével, mert a lakógyűlésen szétrolkodják a lakók és nem való témákat hoznak fel, az még attól még ne a demokráciát dobjuk ki az ablakon, hanem akkor próbáljuk meg magunk, magunk eszközeivel ezt befolyásolni. Ez a lakógyűlés, amiket bevezettünk, és ami ebben most már a második, hiszen az első alkalommal, ahogy ön is mondta, nagyon sokan szavaztak, hogy ott valóban azért te... Olyan témák voltak a lánchíd, a akkor most már kevésbé emlékszünk, de a szolidaritási hozzájárulás kapcsán ebből ugye jött a PER, tehát ezért felhatalmazást kaptunk arra, azt mondták a budapestiek döntő többségében, hogy hát ezért ez így hogy a főváros finanszírozza az államot, és nem az állam finanszírozza az önkormányzatok működését. Tehát, hogy mindezeket föltettük. Szerintem ezekben a kérdésekben is ugyanúgy van és tud véleménye lenni a fővárosiaknak, hogyha valaki a lakógyűlés.budapest.hu-ra fölmegy, akkor ott egyébként nem csak a kérdéseket, hanem egy azért leírás is Igen, talál ezek, ezek a, kapcsán. Azt Tehát neveztem sematikusnak A dologban. Én ez szerintem ez a, a ügy ami azért nem csak a Rákos rendezőről szól, mert persze le lehet ezt oda vinni, ahová a Fidesz rakcióvezetője levitte a múltkori közgyűlésen, hogy hát most már megint csak nemeket tudunk mondani, miközben hát itt ez arról szól, hogy akkor most a lakógyűlésen megkérdezzük-e a lakókat, hogy egyetértenek, hogy nagyon magas épületek épüljenek oda, jelenleg innen is jóval magasabbak, és elroncsák azt a látképet, amit mondjuk ott a hősök terén van vagy egyébként azt mondják erre, hogy, hogy nekik ez belefér a modern nagyvárosi életbe, egyébként szerintem ez egy valós kérdés, hozzá lakógyűlés nélkül Lázár János is ezt fenyeget, fejtegette egy múltkori sajtóteljékoztatóján. Vagy ugyanúgy ide tettük az egészségügy kérdését, mert egyébként ezt, ezt biztos vagyok benne, hogy a választások után elő fogja hozni a kormány azt a szándékát, hogy államosítja a rendelőket. Tehát azokat a rendelőket, amik most jelen pillanatban az önkormányzatok kezébe van, el fogja venni. De egy te eset, -e a tervejtel akúgyűlésre függetlenül is? Az a kérdés, hogy tudunk-e, és itt a, ez egy fontos, hogy tudunk-e demokratikus erőt mutatni abban Igen. a tekintetben, hogy mi ezt nem akarjuk, vagy nem tudunk, és akkor elkezdünk megint futni a, a pénzünk után, vagyis hát a szakrendelőink után, és azt mondjuk, hogy jaj, hát mi ezt nem gondoltuk, hogy akkor ezt el fogják vinni. Szerintem ebben a kérdésben jó előadatok. Igen, ez, ez egy fontos dolog egyébként, de most nem fogom húzni az időt, hogy a lakógyűlés egyébként olyan hétköznapi dolgokat tárgyal meg egy konkrét lakóház, vagy épület vagy közösség életében, amit egyébként a budapesti lakógyűlés nem feltétlen. Tehát ott azért többé-kevésbé az is benne van, hogy én rábízom az ottani képviselőtestületre az, hogy ez tudja eldönteni, és nem nem kérdez meg engem ez ügyben, vagy ha megkérdez, akkor nem pont ez ügyben, de ez legyen egy következő alkalommal megbeszélendő. Ugye, ami az állam központosító törekvéseit illeti, az nem kizárólag a rendelőkre, hanem a legkülönbözőbb dolgokra vonatkozik, és belátható látható módon nem vonult vissza se kegyelem, sem magyar péterse, semmilyen egyéb ügyben. Egy jó hírt szeretnék önnek elmondani, ami nekem jó hír, mint ahogy én egyébként nagyon büszke vagyok arra, hogy hétről hétre kilátogat ide a Winter Montának, egyébként mondtam is, hogy ugye megkeresett engem, mert korábban nem meséltem önnek a Csepelsoroksár választókerületi elnöke, hogy elmondaná a véleményét a csepeli helyzetről, ugye a német Szilárd, akkor ön után fog beszélgetni a Fidesz-KDNP polgármesteri jelöltjével, Tudászoltán a Maga beszélgetés német Szilárddal egy döcceni után létrejött, egy meglehetősen oldott hangú beszélgetés volt, ami egyébként a keféjöncs esetében nem ritkaság számba megy, de az éjszaka folyamán Írt Borbélénárt, aki végignézte a műsort, és jelezte, hogy szívesen elmondaná azt, amit erről az egészről gondol, és én valójában, ami a lakógyűlést illeti, ezen a módon szoktam. hogy ugye mindig az volt a kérdés, hogyha amivel én foglalkozom, az fontos vagy fontos talán. Ezt is sose tudtam eldönteni. Mindig azt gondoltam, hogy nagyon fontos, sőt, az, amivel én foglalkozom, az a legfontosabb. De amikor így emberek egyébként kapcsolódnak egymáshoz, és ha nem is feltétlenül egymás jelenlétében, de egymástól függetlenül megnyilvánulnak, azt én azért tartom fontosnak, mert én nagyon bírom azt, hogyha az emberek egyébként érzelmileg involváltak, és ez az, az érzelmi csak ez azt eredményező, hogy függetlenül attól, hogy éppen egyébként az politikailag feltétlenül hasznosabb vagy sem, nem kell feltétlenül állandóan célszerűnek lenni, azt, ami a lelküket nyomja el, mondják. Én ezt szoktam annak, hogy de én hozzám, amikor egy fejemcsit elkezdtem, és ezt meg akartam osztani önnel. De akkor én is hadd egy zárszót a dologból, hogy szerintem az fontos, hogy a közös döntésünkben részt vagyunk, úgyhogy ha valakinek a társasházában van közgyűlés, és ez általában ilyenkor májusban szokott lenni, vegyen rajta részt, kivonja magát a közösség életéből, és hogyha már azon a részt vesz, akkor vegyen részt a fővárosi közgyűlés lakógyűlésen is. Úgy legyen. Köszönöm, Köszönöm szépen, akkor jövő héten.